Lexia Schedemnasta Lektion 17 Der Reisebericht Am besten hat mir das Bergsteigen gefallen. Wir sind beide wirklich fit. Stellt euch vor, wir sind sogar auf den Predigberg gestiegen. Vom Gipfel oben kann man das ganze Tal sehen. Das war toll. Das ist ein wunderbares Gefühl. Ganz oben auf dem Berg. Die ganze Welt ist so klein und weit weg. Es gibt nur Berge und Himmel. Ist der Predigberg so hoch wie das Ulmer Münster? Nein, viel, viel höher. Gut, dass ihr nicht heruntergefallen seid. Wir sind doch gute Bergsteigerinnen. Aber auf dem Rückweg ist es tatsächlich gefährlich geworden. Ganz plötzlich ist ein Gewitter aufgezogen. Es hat furchtbar geblitzt und der Donner ist ziemlich nah gewesen. Seid ihr sehr nass geworden? Nein, Gott sei Dank hatten wir unsere Regenmäntel dabei. Habt ihr keine Wetterbeich gehört? Die Sonne hat fast immer geschienen. Wir haben einfach nicht an schlechtes Wetter gedacht. In der Pension hat auch niemand etwas von einer Wetterveränderung gewusst. Die anderen Gäste hat der Regen genauso überrascht wie uns. Alle sind unterwegs gewesen. Im Pizvlianer waren übrigens sehr nette und interessante Gäste. Mit uns am Tisch hat ein Ehepaar aus Wien gefrühstückt. Sie ist Journalistin und er Regisseur am Akademietheater. Sie heißen Johanna und Peter Größbauer. Johanna schreibt für den Wiener Kurier. Sie ist sehr an Informationen über Polen interessiert. Sie möchte mich gerne im Herbst in Warschau besuchen und dann über das heutige Polen berichten. Super! Vielleicht schreibt sie auch etwas über dich. Dann kommt unsere Aneta in die Zeitung.